Ekzaba battzen eginik eta epsak begain hartu zin proiekto horren preentazia kontuelo orokorreikilan eta bon ikuske dugu projeto hori ezela denek zutela untso hartzen eta orokorki masifan gainean, alarerunan gainen pentsammentuka global bat eman dugu eta horrek dugu irabazi, Men ez dugu proiekto lehen proiektoa ustan hobetzen dugu. itzinaat eder bate egin dugu. Zeren guk uh, sede bat eta bat uh, eta bortzadeba uh, bat, treinbidi eta treinaz, uh, sekuritatean eta etxekitzia heen hobenian, šta uh, uh, bat bortzadeba bezale zaideiko, eta geho anberonamentoi uh, anganene, berdugu lanian nari. Eta hor, eh, ez gira gibelai, benabai aitzina, uh, zerren uh, huai jebentik aitzina, orokorki, uh, laruneko masifan gainen, uh, sedik oro uh, jarraikik izanen behitik berden eta hoi uh, uste dut uh, esperientza izi gari izanen den eta gurentako, gurentako eta geua buruz, zerbait uh, hobetze bat uh, goen funtzioo mintian.